Robul tău n-a făcut nimic, nici în rău, nimănui. Nu lingușii tale, ci mărfurile vrem ale prețui. Pune jos slădiță și deschide-o. Îndată pune, îndată. Iată, iată perle din cele mai frumoase, inele neprețuite, ci săbiste, pune. pumnale bătute în pietre scumpe și pieptin. Pentru pumnalele astea, Genghis, de 10 gal. Ah, Mansor, stăpâne. îți daruiesc un pumnal ia pe cel care-ți place mai mult Stăpâne, dorința ta e poruncă și poruncile tale mă bucur. Soții tale îi dăruiesc acest pieptel O, mare ca și bunătatea ție și dărnicia, Scăfid stăpâne să fie numele Califerașid și dărnicia ta să crească Și acum, Bocceagiule, du-te Ba nu! Da? Stai! La da, poruncă! Toate ascunzișurile cutiei le-ai deschis în afară de sertărașul acela din colțul oh. de sus. Acolo tot lucruri de vânzare se află. Eu o, o pungă stăpâne care... Deschide, o dă ce pulbere negricioasă! Și o hârtie! Ce scriere ciudată! Da, de neînțeles! Curios, foarte curios! ce cu asta, boccegiule?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 Poate află el acestor slove. Genghis, Ahmed, Kadri! Aici, aici. se fi adus de la palat Selim cel învățat. Să fie adus de a la palat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 Dar ferește-te să râzi în timpul cât ai înfățișarea de lingiuană, căci vorba fermecată piere din dată din mintea ta și rămâi cu chip de jivină. Așa vă să zic. Bun. Bun. Acum în genunchi. Așa. Jure că nu vei desteni nimănui această tai.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 Păcioarele mi se subțiază, se lungesc și se fac roșii. Frumoasele dumitale i-i minei stăpâne s-au prefăcut în labe de barză Mâinile ți-au devenit arab și uite, trupul ți se acoperă de pene Bărbile, stăpâne, frumoasele noastre bărbi s-au făcut nevăzute și gâturile mi se lungesc gâturile. Ai un plisc frumos, vizir, pe barba profetului.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 Ce caraios țopoie. Parcă ar fi paharnicul cadrii și el tot așa de țansos calcă. Adevărat, mansor! Ia uite Ridică un picior și pe celălalt se învârtește când la dreapta, când la stânga. Tocmai așa calcă și bătrânul cadrii. Grozava se mânăre. Să te prepădești de Pe Petrecerea asta nu-i plătită nici cu au. Că au budit de râsul nostru. altminte te pomenești că ar fi început să-și cânte. Am râs în timpul vreo Ar fi o glumă proastă să rămânem berze. Amintește-ți tu de neghiobul acela de cuvânt. Mie nu nu vine nimic în minte. Trebuie să ne plecăm de trei ori și în același timp să spunem nu, Mu... Mu...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 Cum te simți, măria ta, cocoțat, pribeag pe acoperișul palatului, în care odinioară cuvântul ți era poruncă? Nu mi și mai mult tristețe. Ce se aude? La privește jos, în stânga, pe ulița sacagiilor. A, trădare! Cine-i oare o muhaină purpurie brodată cu fir de aur, care merge călare în fruntea acestui de netrebnici? Acest loc, acest loc nu-i calip! Înțeleptului Mizra! Mizra! Da! Îți dai seama, cu marele meu vizir de ce am fost vrăjit? Acest Mizra este fiul dușmanului tău de moarte, puternicul vrăjitor ca șmur. Da, da, care într-un ceas rău mi-a jurat răzbunare, dar cum de nu l-am recunoscut sub vesmântul acela ponosit de Bocceagiu? Ne-am lăsat duș de nas mansor, dar eu nu-mi pierd nădejdea. Vino cu mine, credinciosul meu tovară de suferință.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 Mă cam trec și pe aici, pe aproape Am auzit limpe de un suspin și un geamăt Mă duc să văd ce e acolo Nu, nu, nu, nu, nu faci un pas mai departe Te pot pândi prin din noi Și nu mai ai brațele puternice și iat de altă dată Și un biet ciup de barză, doar atât Mă duc Stăpâne Mansor Da să vezi. O, o bufniță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 ăsta e un turc prost, dar n-ai ce-i face. Trebuie să-l primești. Cum? Dar nu vreau câtuşi de puțin ca soția mea să-mi o odii, că mă voi întoarce acasă. În afară de asta, eu sunt prea bătrân. Pe câte vreme, măria ta, ești tână și nesurată. Poți mai curând să cer mâna unei tinere prințese. Tocmai asta e. Cine-mi spune că e tânără și frumoasă? Asta se cheamă să cumperi ceva pe nevăzute. Să îndemnară unul pe altul vreme îndelungată până ce califul văzând că vizirul său ar vrea mai curând să rămână barză decât se însoare cu bufnița Se hotărâ să facă el însuși lucrul acesta Bufnița se arătă încântată și le spuse că sosiseră o tocmai la timpul potrivit pentru Întrucât vrăjitorii se adună chiar în noaptea aceea Părăsirea încăperea împreună și pornirea spre sala cu pricina S -s -s -s. Stați aici, nemișcați. Prin crăpătura asta din zid se vede tot ce se petrece Da, da. Îi văd, sunt opt la număr da? unul dintre ei, ia priviți E Mizra cel care ne-a vădut pulbrea fermecară. Încetează, vreau să aud tot ce spun. Bună! Bună izbrabă mai mai făcut! Zi așa, și care zici că era cuvântul pe care trebuia să-l țină în minte? Iar unul, unul grosal de încârșit. Mutabor! Oh! Mutabor! Mutabor tabor, cuvântul. Țem să Să nu mai pierdem nicio clipă. Stați, stați, pe mine mă lăsați aici. Izbăvirea vieții mele. Drept o cunoștință. Te rog să-mi fi soție. Să redevenim mai întâi ce am fost. O explică după mine și zi Mutabor. Mutabor, Mutabor, Mutabor, Mutabor. Mutabor. Mutabor. Mutabor.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 Sosirea califului stârni uimire. Norodul îl crezuse mort, și mai mare îi fu bucuria revăzându-și stăpânul iubit. Regitorul și fiul său să fie aduși aici, în fața mulțimii! Ce poruncești, stăpâne? Vectănul vrăjitor să fie închis în castelul năruit?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 Îndurare, nu cunoșteam Taina, vrăj, doar tatăl meu. Dar te-ai folosit de ele. Îndurare, îndurare, nu vreau să mor, nu. A, a, aleg, aleg pulberea vrăjită. Atunci, trage penas din acest praf, mutabor! și kicchio la tasta, drum pe sebi și se acoperă cu pene, s-a prefăcut în Se bar, barbar. Bar, Sufienții sunt toți că de fier. Și cușca s fie așezat în grădina mea. Ani mulți și fericire-a trăit califul Rashid